بسم الله الرحمن الرحيم باب الارتفاق الرابع هذه دنیا کې د ژوند تیرولو د دې لپاره تدبیرات نه شایسته ذکر کول یو تدبیرو یا ري تعلق لرود شخصي زندګي سره دويم تعلق لرود تدبير المنزل سره او دريم چې کوم نن تعلق لرو له قومي اصلاح سره او له قومي ژوند سره او څلورم ذکر کوي چې تعلق لري د بین الاقوامی ژوند سره لو کلری د بهونو لا کوه سره مطلب دادی چې کله ملکو او دغه اصلاح بادامخ کی طریقه باندې دغې فصول چې ذکر شو سربراه مقرر شو دغې ذکرمنو فوج مقرر شو او پای زیوه غیره داخلی نظام بلکل برابر شو و سره بغاوند کی بل مدینه دا بل ملک دا غیژ کم نه نو هم در شانتین نظام برابر شو دا سیندینز دی لیر ملک نو او ډېې مدینو خارونه چې د هغې په دغه طریقه واړه وواړه سر براهان هغه مقرر شو او مرا چې کمنو شو مقرر شو اوغ دغ خارې اصللا دا خار وخت چې کمو په خې طرریخ بانې تری ده خو لکه څنګه چې مونږه ویلليوو چې مدینه په شان د شخصې واحد ده او ضرورات د خلکو چې کمنو راځي دغه شانې د دنیا هم چې واحد دی یو بلته حاجتونو هم را ځي ملک ملکول ضرورات په یو ملک پوره کېدلی نوخام مخ خوا کې ندې بل خاې سرا او بل ملک سره به چې کم ننو رابط په انسان چې کمدننو حریسته انسان حریسته دی نو کله کله به دی یو بل ملک سره حسد شروع کی به چې د سره چې کمدننو یا لخر ډېر دی یا د مک خکې ده زرخی ده ده یار دی مکې کې پېټرول دی زمونږ په مک کې پېرول نشته دی او دا غم دی نه قبزه کول غواړي او دهغه معونه قانونه درګونه دا دی نهسه کول غواي قب زه کول غواړي د هغې دقبضې د پااره او په غیبانې چړی کوي د ملک هغې به کې پیدا دي هغ دفه کوې خام په دیې به ډېیر بهترین بهترین روونه غ ځای کېي انسانان به چې کمونه د منجزځې او انسان حری شیخ چې چی کمدنو ووی چی دو بادشاہان در یک گلی در یک اقلی نه نگن جد و دا درویشان در یک در گلی میں گن جد لس درویشان پا یو کمبل کی زائی کی خلا کب دو بادشاہان پا یو ملک کی زائی دلی اگی خواه په یو چی کمدنو پا یو بلبانی بچڑائی کی چیر زمان دا علاقہ لگا اگدوشی زمانو موشی دکه څنګه چې قران کریم ویل دی الله على بعضهم علا بعض خامخ په یوبل باندې کوم نن او په یوبل حملل کې د دې سره به د دنیا نظام در هم بر هم شي د انسانیت حفاظت پکار دی نو سبو سه بوجه د دې طریقه دا ده چې د ټول ملکونو چې کمزوري دادي یو ځای شي او ځان ل دی چې کمنو یو امیر عمررا خلیفه تلول خلفا کې جوړکې دا د یو جوړ کی او د ملک هر یو سره چې ځان ځان ل کوملهخکار دی که دا هر یو ملک سره ځان زنان لسهه دی لاخکار دی دد په سووچن د زیات دی چې کمون خللیفه سره شو وي لاخکار ووي چې کم مرکز ووي د خلافت که پههغې کې د کار د ټو نه زیات وي ف ټورو نه وي صوا وي دغه ب مال دی ټولو نهوا وي تشپ نووم باې دی نه وي دومره زیاد بعد دغه دی وي دیوی دی مضبوط بیت المال دیوی وي چې کې یوقومم را پاسیو او د دو مو قابلې کوو راده ک نو چې رادم نه شي کولی می تااسې دی سر به ارادا جتا اراده كي. نو سره کوله او کو سوجته اراده کوي نو خدا کې ور بل را پاسې د لې برابر کړي مرکه ست د سره را نو د خلیفہ لري کول ممکنه نوی دومره مضبوط وي په دنیوي طاقت په ظاهري طاقت او په سوتریخه هم ممکنه چې دا بقای ټول ملکونه وتای ته د دا ډېر کم کیږي ټول ور پسې وسوشي راپاس ټول دې نه بغاوت کی او یار ټول وته چې کمندونه ځای شي چې دا موږ نه منل لري کوي نو ور چې کمندونه داني کی کزان زنجل چې کمندونه د رښتې د قومونو ژوندګي ه دې ته وای فل ملکو ملوکی وای د هر باد شاه په خپل ځای باندې چې کمندونو استبداد او استقلال و دا د فساد نه چې کم نهنو س نه دی خالی نه دی د فساد نه خالی نه دی دغه شاندي شي او یو خلیفه چې کمم نه مقرر کی نو ټول اومررا چې کوم نی نوغ به با د یو بعدشا او د یو خلیفه د هوکم نه دی لاندې شي څوک پداشي نیوي چې اځه کمندنو دخل کو په معلونو او یا دخل کو په بدنونو باندې چې کمندنو بيجا تصرف ولري او غيته چې کمندنو ناغين مالونه واخلي او غينه چې کمندنو تکسون او وغيرها ظالمانه واخل نو خلکو بدنونه به هم محفوظ شي او دخل کو مالونه به هم سشي محفوظ شي دغه ضای کې به الله خوطالان نعمت تام شي خلافت په چې کمنو قایم شي او اطمینان به بهبللادو بادو کې را شي چې د الله خو د حکومت کوم منشاده رحمت واسه او رحمت واسه به ټول دنیا ته شي وور او خلافت په چې کمو قایم شي خلافت دا الله خو تعاله چې کم نه یو عممت دی لوې نعمت د دا له الله تعالی شاته بدا ذکر کئ دا ارتفاق رابع او صرف د کتاب زینت ته لکه دا خبرې دې نو کتاب کې راځي کله کله نور دې دې کوم دې نو خیر خیریت ته وهې الحکمت الباحثه هل سیاس حکام المدن و ملوکها ده ارتفاق رابی اغای حکمت تی چه دینا چې کم ده بحث کوي د انتظام او د برابر د ده د و ده خارون و ده بادشاہان اونا ده خارون چه کفدر لگه پاکستانی و خارشو افغانستانی و سو شو خارشو ده سیده شو خارشو. اندوستانی و خار شو ددا د واړ واړ سدي خارونی ایران شودا سي واړ واړ خارونی دی دې خپل خپل له ایرانوي گورمران دی او بیا د خپل منسکره به تي دا غري دي چې ګمنو یو خلیفوي د اسلامي بلاک شي د اسلامي دنیا ټوله سشي یو ځای شي اونو دغه غره خبره ده لکه چې وسو خلکو یې حل یو محل يمكن العدل خلافت الاسلاميه دایچ کوم دغه ویلکه سوالونه واردای دي د دې لپاره چې خلقو ذهنونه اوراو غورځي چې خلافت اسلاميه چې کم نه اقامت ګرانه ده څه ګرانه او چې په دا ټوله اوسې شي اوسې کې میټینګو کې چې په زمونګه چې کوم نه یو مرکز شوه د سرو زمونګه تعاون ټول چې کوم نه د پلو فوجونو نه شل زره فوجا غیلې سکی وليږي چې دا واستازو شوه د مرکز فوټ شوه د نور چې کوم زان له فوجو او ټول طاقتونه چې کوم یو کی وسخه بردا او ټول قانوني یوي ان سیاست هکامل مدونی و ملوکه ها انتظام د حاکمانو د خارونو د وایده بادشاهانو او کیفیت حفظ الربط الواقع بين اهل الاقاليم او غطريقه د حفاظت در ربط چې واقعا ده په مابين د بریازمونو کې بين البریازمیم جوړیږي لکه بين الملوكم جوړیږي بين البريازمونو همسګي جوړي او ذلک العلنه لمن فرز كل ملك بمدينته هر کل چې هر یو مستقل شو جدا شو هر یو بادشاه سره د خپل خارنه وجبيه الیه الاموال او راجم شده شو د تمالونه وانضم الیه الابطال او رايو زي شو د سره کوم د نوجوانان او جب اختلاف او امزجه دهم نو لازم غړنی چې کمونو هغه اختلاف د مزاجونو وتشتت استعدادهم هغه اختلاف او جداوال چې کمونو د استعداد او طاقتونو دی د سو واجب غړنی د خبر واجب غړنی اي يكون فيه الجور وترک السنه الراشده چې یو بدوي کې چې کمونو ظلم او سنت الراشده چې کمي هغه بدوي پرېګدي چې د ژوند د تیرولو کوم اصلاحي طریقا ده انیت مع بعض هم في مدینهتلخر او تممه به اوولري چې کمونه ځینه دی نه په خارته بل کې ته او دا چې ددي به یو بل سره حاسد کېږي ای تقاتهلو بیا راجز یا او معمولی معمولی خبروبانندې به بل سرهسه سر کوې جن کوي من ناخ راغبت ف اموالی بل لکه راغبت شو په معلوونه به مزمکو چې د بل یو زمگی تبيخي علي او حسد او حقد فلما كسر ذلك في الملوك استر الى الخليفه <سؤال> هر کله چې کمندونو چدا شوا نو دې محتاج شو چې کمندونو خليفه ته شاعس رحمه الله تعالی صورت السواد او تفسير کې شاولولا رحمه الله تعالی اومده ازالهت الخفاتري نوځي کې آیات الخلافت راجم کړی چې د کومه آیاتونو نه خلافت ته اشاره کی او په کومه آیاتونو کې د خلیفہ یادوسي اشاره تن اشاره تن او سب بیاني یې کې ډېر آیاتونه دي یو كونتم خیره اومه ته خرجت لناسونه خلګې ډېر مختصری صاحب د شاسب زه هندیرو چته او بل پکې دی نجیایل فلر دی خلیفہ دا یا داوود و نا جاننه ک خلیفتا فل داوده سورت السادات چې راغستو نو دا ځکه ییقوال شاسبره نقل کړي دی عمر رضی الله تعالی و معاویہ رضی الله تعالی عنہ په دې کې چې خلیفہ چاته وي او ملک چاته وي ملک چاته وي او خلیفہ چاته وي د هغوی د خلیفه تاریف کې چې کمو دا ذکر کوي چې یو د اسلامي اوصولوپابند وي دویم د عوامو انت زی خیال سااتي یو اروپای یو پای د عوامو چې کمونو په خپل ځان دپار نه استعمالی چې کله د بمال مال ځان له استعمالی می دا بیا عملکې خلیفه نه دی بیا خپله خوښ کوي وه من حاصله له هم من العسا دل ظاهری ظاہری د دا خلیفه که زکا چه دل تلاشات دا شاسب شریعت سرکار نشت و اقل داسی ویچی داسی دیوی و هو من عصلا له من العصاکر والعدد هاگه سوکت چه حاصل شیوی د پار لخ او دارنگ چې کمدنو سامانونه وصلی ما یورا کل ممتنعی ما یورا هاگه چه لی دلکی گین ریر زیاده خلممتن یسلو برجل اخر ملک هو چې ده بلکل محفوظ وي د دېنه چې سلب دي یو قصته د حکومت چې په دابا نه شړې چړایو کی خاصسان مخرباینو فانه انما يتصور بعد بلاء انام دا کومه تصور کیږي دا پس داسې دا بلا نه مصیبت نه تصور کیږي چې هغه بالکل صحیح عام شي نړۍ ټول خلکو جوړه بد شي او جهد كبير نو د ډیر کوشش نه بعد پی ڈی می جوړ په اغین خلک معمولونه تا کې شیلرینو کووره غټه دغه وکړه دا غزا نه اخلاص شوو دراچنه خلک راخل خلاص شوو بل ځای نه کې دغه پر لته ولګول بیا باران دواجو کوټو تلاړو واجو دین کبیر نایس چرونو کاپتو کول سره دې دغه پراتو پل خوراکو طالبان اموران هم څنګه مخه لري سره کې ثواب غنی دیو سراغليو اولته سرا پراتو دغه غزا کې موجل کی خبرې دو واجو کبیر و اِجتماعات کثیره سوره سو, سو پټای او زیشو سوره خلک یو زیشو سی و سره وکړو ا سې ویلګیو چې مګیوال سپیګر ویلون بزن باندې راوستلو زاین ټک سنا دو خیمه چې کوم دنو کرایانه بزن باندې راوستو چې چلو و ا جون په چی سره سنې چګورنو په چې بیا خلیفې او د غار سره برابر یو سر به چلو کی و اجتماعات ډیرو جلسونو بعد و جلسون بذل اموال خطیره او د فزد خرج کول د ډیرو دی زیات مالونه تتقاسر الانفس دونها زان کم غني ټول نفسونه علاوه دي خليفه نه چې خليفه ني نور ډير څه غني کم غني وتهيل هولاده تتقاسر الانفس دونها یعنی نفسونه چې کم نه زان کوتا هغني دي خليفه تر سيدونه او محل غني عادت دا محال غني چې ټول ملکونو دي اتحاد شو یو خليفه دي لري دا د اتحاد دا اتحاد جوړېدل ډير سړي ګران و ازاو جد الخلیفة تو او چکل خلیفة چکم دنو موجود شي و آستان سیرتو فی الارد او خیسته شی چکم دنو عادات و اخلاق پچا کی پا مل ازمکا کی و خضعت له الجبابی او دا ټول جبابی را چکم د دا خلیفة شي شی د دا زیپ زید ملکون دا بادشاہان چکم دی او آره واړه آره آل صدران د د خلیفة سی شي تابیدار شي و انقاد له المل قزاد له الجبابره دا ج غیر کو مونږه جم دی لګا ده د اسلام نه علاوه چی دي او هغه ورته منکيري یعنی ټکس کی قبول کی جزیه سکی قبوله کی وان له الملوک او خپل شي کم گورنران دي د مسلمانانو ناغم شي منقاد قاد شي نتمت النعمتو نعمت پسی شي تام شي چې د قران مجید کې ده سي ليتم النعمتو هوشته کان ودادی اتمان نعمت ولذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على بیاور كله ورپسې یاد کې دادی ليظهره دویم كله دیم تعبير ورپسې ذکر کړه مخک مخک یادنه يريدون ان يطفي نور الله والله متم نوره ولو كرهل كافر والله متم نوره ولو كرهل كافرون مسنگ کې ګيلي يظهره والدين كله دا به کوم دنه په دغه کېږي بو خلافت خانه دا رنګ دقه شانتي دوړه برغه اتونه په صورتي سوف کیږي او صورتي فتحه کې چې کوم ننو دادي چې ليوتم منیمته عليك سيدا کنه او په صورتي بقره کې دادي ولي اوتم منیمتي علیکم ولي اوتم منیمتي علیکم دا چې کوم ننو الته ذکر کړي تستاسو فکرې نو دادي غيتمع نعمت وانقذ له الملوک تمت النعمتو وتم انۃ البلاد نو نعمت بچکم نو تام شي وتم انۃ البلاد حدیث کی راغلی دی ان ان سلطان ذل اللہ فلارض بادشاہ عادل چکم دنو اغا الله رب العزت سوره دے پس مکہ باندې صحیح ده کنا دا الله احکام قران کریم رحمت تے کنا تشن رحمت تے جو بادشاہ کلا دار رحمت جاری کی بس دا بادشاہ رحمت نشو دا قران مجید چس کی جاری کی وإذا الله نعمتام شو فان له الملوك تمت النعمه سلطان الله السلطان زل الله في الارض يئ الى كل مظلوم هر مظلوم چې کمندونه هغه ته راضي د وقت ما انت البلاد والعباد واسترت الخليفه الى اقامه